Сама Ельза. Бо Ельза ж не дурепа. Вона знає, що якщо на початку казки був дракон, то він знову з'явиться перед закінченням. Вона знає, що все мусить стати темнішим і захливішим перед тим, як усе вирішиться чудово у кінці. Бо так буває в найкращих казках. І Ельза знає, що їй доведеться боротися, хоча вона й втомилася від боротьби. Отож, усе мусить закінчитися щасливо в цій чарівній казці. Мусить. Ельзі не вистачає запаху піци, коли вона спускається сходами. Бабуня казала, що в Міамасі був закон на Різдво їсти піцу. Звісно, бабуні було багато диватств, але Ельза мирилася з ними, бо вона любить піцу. А якщо ти вегетаріанець, то різдвяні страви – це повний відстій. До того ж, піца мала бонус. Від неї в під'їзді стояв аромат готування, що доводило Брідмарі до сказу. Тому що Брідмарі чіпляє різдвяні прикраси на двері їхньої скентом квартири, бо діти кента завжди приходять на Різдво, а Брітмарі хоче зробити сходи чудовими для всіх, а потім ці різдвяні прикраси цілий рік пахнуть піцою. Це провокує Брідмарі, і вона обзиває бабуню нецивілізованою. І ця стара керга буде говорити про нецивілізованість, та я цивілізованіше за всіх у світі разом взятих, пирхала щороку бабуня. Традиційно прокрадаючись і розвішуючи на різдвяних прикрасах брітмарі маленькі шматочки сирної піци. А коли різдвяного ранку брітмаря з'являлася на порозі маминої з Джорджем квартири у зіпсованому настрої, який проявлявся в неї тим, що вона повторювала все двічі, бабуня заявляла на свій захист, що то були різдвяні піцоприкраси, і що бабуня взагалі-то просто хотіла зробити так, щоб усе виглядало чудово для всіх. Якось вона навіть примудрилася запхати цілий сирний пиріг у скриньку для листів на дверях Брітмарі і Кента, і тоді різдвяного ранку Брітмарі була така злюща, що забула надіти свій квітчастий жакет. Ніхто так ніколи і не зрозумів, як можна було запхати цілий сирний пиріг крізь щілинку для листів. На сходах Ельза кілька разів глибоко вдихає, контролюючи дихання так навчила її робити мама, коли Ельза сердиться. Мама і справді робить усе, чого бабуня ніколи не робила. Наприклад, загадала їй піти і запросити Брідмарі та Кента на різдвяну вечерю разом з усіма іншими сусідами. Тільки через мій труп зарепетувала б бабуня, якби мама таке запропонувала. Що тепер так і сталося б, бо її тіло і справді труп, розуміє Ельза. Та все ж, тут йдеться про принципи. Ось що сказала б бабуня, якби була тут. Та саме зараз Ельза не може відмовити мамі, бо мама після довгого обручання дозволила сховати Вурса в бабуниній квартирі на Різдво. Дуже важко відмовити мамі, яка дозволяє привезти Вурса додому, хоч і зітхає з приводу Ельзиного перебільшення, коли Ельза каже, що Кент намагається його вбити. Зате Ельза рада, що Вурс одразу не злюбив Джорджа. Ні, вона зовсім не вважає, що хтось мусить ненавидіти Джорджа, та насправді досі ніхто ніколи не ненавидів його, тому це додає різноманіття. Хлопчик із синдромом і його мама збираються переїхати в бабунину квартиру. Ельза знає про це, бо вона весь вечір грала з хлопчиком у гру «Схове ключ», поки мама, Джордж, Альф, Леннард, Мод і мама хлопчика сиділи на кухні і шепотілися про секрети. Ясно, що вони це заперечують, та Ельза знає, як звучать голоси з таємницями. Коли тобі майже вісім, то ти це знаєш. Ельза ненавидить, що в мами є від неї секрети. Коли знаєш, що в коїсь є від тебе секрети, то почуваєшся ідіотом. А кому ж сподобається почуватися ідіотом? Мама, як ніхто інший, мусить це розуміти. Ельза знає, що вони говорять про те, що бабунину квартиру легше буде захистити, коли сюди прийде Сем. Вона знає, що рано чи пізно Сем таки прийде. Тож мама збирає бабунину армію на верхньому поверсі. Ельза з Вурсом були в квартирі Ленарда і Мод, коли мама сказала Мод зібрати все найнеобхідніше, намагаючись говорити так, щоб це не звучало аж надто серйозно. І тоді Мод із Вурсом спакували у великі сумки всі бляшанки з печивом ріками, які тільки змогли знайти. А мама побачила це, зітхнула і сказала будь ласка, Мод, я ж сказала, найнеобхідніше». А Мот тоді розгублено подивилася на маму і відповіла, «Так, мрійки, це ж і є найнеобхідніше!» Ворс радісно загарчав на таку заяву, а потім подивився на маму не так сердито, як розчаровано, і демонстративно заштовхнув у сумку зайву бляшанку шоколадного і арахісового печива. Вони віднесли все це нагору в бабунину квартиру, і Джордж запросив усіх на Глінтвейн. Ворс випив глінтвену більше за них усіх разом узятих, і тепер всі дорослі сидять у мамині з Джорджем кухні і шепочуться про таємниці. Хоча двері Брідмарі Кента обліплені різдвяними прикрасами, ніхто не відчиняє, коли Ельза натискає на дзвінок. У нас не ходить брітмарі внизу в коридорі, просто біля входу. Брітьмарі стоїть, склавши руки на животі і невтішно дивиться на візочок, який і досі прив'язаний до перил. На Брідмарі підчасти жакети з брошкою, а на стіні – нове повідомлення. У першому повідомленні йшлося про те, що тут заборонено залишати дитячі візочки. Потім хтось зняв те повідомлення, і ось тепер хтось почепив нове, а візочок і досі тут. Ельза підходить ближче і помічає, що це зовсім не повідомлення, це кросфорд. Помітивши її, Брідмарі з несподіванки здригається. «Ви, мабуть, вважаєте, що це дуже смішно, – починає вона, – ти і твоя сім'я, – виставляти дурнями всіх інших у цьому домі. Але я розберуся. Я докопаюся до суті і знайду тих, хто відповідальний за це. Можете навіть не сумніватися. Це справді може стати причиною виникнення пожежі, якщо візочок стоятиме на сходах, а хтось постійно чіплятиме повідомлення на стінах. Папір може загорітися». Вона витирає невидимо пляму на брошці. Я ж не ідіотка, ще чого. Я знаю, що ви шепочитесь у мене за спиною в цій асоціації орендарів. Чудово знаю. Ельза не дуже розуміє, що діється в її душі у цей момент. Мабуть, причиною всього є словосполучення не ідіотки і в мене за спиною. Щось дуже гидке, кисле смердючий смердюче піднімається в Ельзаному горлі і минає немало часу, поки вона з відразу і таки визнає, що це співчуття. Ніхто не любить почуватися ідіотом. Тому Ельза навіть не заїкається про те, що якщо брід Марі хоче, щоб люди з нею розмовляли, то хай спершу спробує не корчити із себе чортову нишпорку весь час. І навіть не додає, що асоціація орендарів тут зовсім ні до чого. Вона тільки придушує свою гординю і бурмоче. «Мама й Джордж хочуть запросити вас і Кента на різдвяну вечерю завтра. Прийдуть усі сусіди». Погляд Брітмарі на якусь мить зависає. Ель раптом згадує той вираз, який промайнув у її очах сьогодні вранці, щось людське, та потім він вмить зникає. «Так-так, я не можу просто зараз відповісти на це запрошення, бо Кент у даний момент в офісі, адже деякі люди в цьому домі ще мають приділяти увагу роботі, Можеш так і передати своїй мамі. Не всі можуть вільно розпоряджатися своїм часом на різдво. А завтра прийдуть діти Кента, і вони не люблять метушитися і бігати по сусідських вечірках. Вони люблять побути вдома з Кентом і зі мною. І в нас будуть звичайні різдвяні страви, як у цивілізованої сім'ї. Такі вже ми. Можеш так і передати своїй мамі. І Брід корнула геть. Ельза так і лишається стояти, сіпаючи головою, бурмочучи. «Дурепа, дурепа, дурепа!» Вона дивиться на кросфорт над візочком. Ельза не знає, хто його туди почепив, але тепер дивується, як вона сама до цього не додумалася, тому що Брід Марі від нього оскаженіла. Ельза піднімається сходами і стукає у двері до жінки в чорній спідниці. «У нас вдома завтра різдвяна вечірка», ми будемо дуже раді, якщо ви прийдете, каже Ельза і додає. Буде справді добре, тому що Брідмарі з Кентом не прийдуть. Жінка завмирає. Я... У мене не дуже виходить бути серед людей. Я знаю, але бути наодинці з собою у вас теж не дуже виходить. Жінка довго дивиться на неї і повільно проводить рукою по волосю. Ельза вичікувально дивиться на неї. Я... Може, я зайду? Ненадовго. Ми можемо купити піцу, якщо ви, словом, якщо ви не любите різдвяну їжу, з надією каже Ельза. Жінка усміхається. Ельза усміхається у відповідь. Альф виходить із бабуниної квартири саме тоді, коли жінка піднімається сходами. Хлопчик із синдромом радісно кружляє навколо нього, виконуючи якийсь станок. В одній руці Альф тримає здоровений ящик з інструментами і намагається його сховати, щоб Ельза його не помітила. «Що ви робите?» – питає Ельза. «Нічого», – ухильно відповідає Альф. Хлопчик застрибує в квартиру мами і Джорджа і прямує до великої вази з шоколадними Санта-Клаусами. Альф намагається обійти Ельзу на сходах, але вона заступає йому дорогу. «Що це?» – питає Ельза, вказуючи на ящик. Нічого повторює Альф і намагається заховати його за спину. Ельза відчуває, що від Альфа пахне дерев'яною стружкою. Ясно, що нічого, каже вона сердито. Вона намагається не почуватися ідіоткою, але в неї не виходить. Ельза дивиться на хлопчика в квартирі. Він сяє від щастя, як тільки може сяяти майже семирічна дитина, стоячи перед величезною вазою повною шоколадних Сантеклаусів. Ельзі цікаво, чи чекає він не справжнього, не шоколадного Санту. Ясно, що Ельза не вірить у Санта-Клауса, але вона вірить у людей, котрі в нього вірять. На кожне Різдво вона писала Санта-Клаусові листи. Не просто списки бажань, а цілі листи. Вони мало стосувалися Різдва, більше політики. Бо Ельза відчувала, що Санта не дуже переймався соціальними питаннями і за потрібне інформувати його про це, Оскільки він був просто завалений горами жадібних листів, які щороку писали йому звідусіль інші діти, хтось же мусив взяти на себе трохи відповідальності. Якось на Різдво побачила рекламу Кока-Коли, і того разу в листі до Санти вона назвали його бездушним, продажним зрадником. Наступного року вона подивилася по телевізору документальний фільм про дитячу працю, а одразу після нього купа американських різдвяних комедій. І оскільки їй було незрозуміло, кого саме Санта Клаус називає ельфами, ельфів зі скандинавської міфології чи тих, які населяли ліси у світі Толкіна, чи всіх, до кого підходив загальний опис особливо високого зросту чи щось таке, то Ельза вимагала, щоб Санта негайно приїхав до неї з чітким визначенням. Санта цього так і не зробив, тому Ельза написала йому ще одного листа, дуже довгого і сердитого. Через рік Ельза навчилася користуватися Google і аж тоді дізналася, що Санта ніколи не відповідав, тому що не існував. Тож більше вона йому не писала. Наступного дня Ельза сповістила маму і бабуню про те, що Санта не існує. І мама так засмутилася, що дивилася Глінтвейном. А коли бабуня це побачила, то драматично повернулася до Ельзи, вдаючи, що засмутилася ще дужче, і вигукнула Не кажи такого, Ельза, якщо ти так говориш, ти просто кидаєш виклик реальності. Мама зовсім не сміялася, але це бабуню не турбувало. Зате Ельза нереготалася від душі, що бабуню не обияк потішило. За день до Різдва Ельза отримала від санти листа, в якому їй добряче дісталося від нього на горіхи бо вона багато собі дозволяє. А далі йшла плумениста промова, яка починалася з верненням «Ти, невдячна чортова шмаркачка", після чого було роз'яснено, що через те, що Ельза більше не вірить у Санту, ельфи не змогли підписати колективну трудову угоду про зарплату на цей рік. «Я знаю, що це ти написала про шепіла Ельза бабуні. Звідки, – спитала бабуні з перебільшеним обуренням. Бо навіть Санта не такий тупий, щоб написати колективний з двома те. І тоді бабуня вже не обурювалася і попросила вибачення, а потім вона намагалася підбити Ельзу, швиденько збігати в магазин, купити запальничку в обмін на те, що бабуня засічить час на секундомірі. Та Ельза на це не купилася. І тоді бабуня сердито дістала свій щойно куплений костюм Санта Клауса. І вони пішли в дитячу лікарню, де працював друг Бабуні. І Бабуня цілий день ходила по лікарні розповідала казки дітям зі страшними хворобами, а Ельза ходила за нею слідом і роздавала іграшки. Це було найкраще Ельза на Різдво. Бабуня пообіцяла, що це стане їхньою традицією. Але традиція вийшла першива, бо вони встигли це зробити тільки один раз, а потім Бабуня взяла та й померла. Ельза дивиться на хлопчика, потім на Альфа, зустрічається з ним поглядом. Коли хлопчик бачить вазу з шоколадними кроликами та зникає в квартирі, Ельза прослизає у коридор, відкриває ящик і виймає звідти костюм Санта Клауса. Вона повертається на сходовий майданчик і тицяє його в руки Альфу. Альф дивиться на нього, наче той тільки-но спробував його полоскотати. «Що це?» «А на що воно схоже?» – питає Ельза. «Забудь!» – каже Альфс, неважливо, штовхаючи костюм назад до Ельзи. «Забудьте, що ви можете про це забути!» – каже Ельза і ще сильніше підштовхує костюм до нього. «Твоя бабуся казала, що ти навіть не віриш у цього чортового санту!» – бурмоче Альф. Ельза закочує очі. «Не вірю, але ж не весь світ крутиться навколо мене, правда ж?» Вона показує у квартиру. Хлопчик сидить на підлозі перед телевізором. Альф дивиться на нього і пирхає. А чому Леонард не може бути Сантою? Бо Леонард не може тримати секрети від Мод, нетерпляче відповідає Ельза. Ну і яке це в біса має значення? А те значення, що Мод не втримає секрет не від кого. Альф скосо дивиться на Ельзу. Потім неохоче бурмоче, що так і є. Бо Мод і справді не втримає секрет, хоч приклеї його і їй до долонь. Коли Джордж грав з Ельзою хлопчиком із синдромом у гру «Сховай ключ», мод усе ходила позаду них і час від часу шепотіла. Може, варто глянути у горщику для квітів на книжковій полиці? А коли Ельзина мама пояснила Мот, що син з гри саме в тому і полягає, щоб знайти захований ключ, невтішно мод виправдовувалася. Дітки такі сумні коли шукають, і мені не хотілося, щоб вони засмучувалися. Отож, бути вам Сантою, підсумовує Ельза. А якщо Джордж не вгаває Альф? Він занадто високий, та й усі його зразу впізнають, бо він натягне свої спортивні труси зверху на костюм Санти. Схоже, для Альфа це не має значення. Він невдоволено переходить сходовий майданчик, заходить у коридор і заглядає в ящик, ніби сподівається знайти там кращий варіант. Та єдине, що він там бачить, це постільна білизна і Ельзін костюм людини павука. Що це, питає Альф, і ти цей костюм так, наче той може тиснути його у відповідь. Мій костюм людини павука, бурчить Ельза, намагаючись зачинити кришку. І коли це ти його надягнеш, цікавиться Альф, явно збираючись дізнатися точну дату щорічного дня людини павука. Я збиралась вдягнути його, коли почнеться заняття. Це в нас такий проєкт у класі. Ель загрюкає кришкою. Альф стоїть із костюмом Санти в руці, і йому явно все це зовсім не цікаво. Тобто взагалі. Ельза стогне. Ну, якщо вам аж так треба знати, то я не збираюся бути людиною-павуком, бо, схоже, дівчаткам не дозволяється бути людиною-павуком. Та мені байдуже, бо в мене немає сил боротися з усіма весь чортів час. Альф уже почав було йти до сходів. Ельза ковтає сльози, щоб він їх не почув. Можливо, він їх все ж чує, бо зупиняється біля краю перил. Стискає костюм Санте в кулиці. Зітхає. Каже що щось, та Ельзі не чути. «Що?» – роздратовано питає Ельза. Альф знову зітхає. «Що важче?» «Я сказав, що думаю, що твоя бабуся хотіла би, щоб ти вдягала все, що тобі в біса заманеться», – повторює він різко, не обертаючись. Ельза засовує руки в кишені втуплюється в підлогу. У школі кажуть, що дівчатам не можна бути людиною-павуком. Альф прочовгує дві сходинки вниз, зупиняється, дивиться на неї. «Ти не думаєш, що повну виродків те ж саме казали твоїй бабусі?» Ельза здивовано дивиться на нього. «Вона вбиралася як людина-павук?» «Ні». «То про що ж ви кажете?» «Вона вбиралася як лікар». Вони що, казали їй, що вона не може бути лікарем? Бо вона була дівчиною? Альф щось поправляє в скринці з інструментами і кладе туди костюм Санте. Швидше за все, їй наговорили цілу чортову купу того, чого їй не можна робити з цілою купою різних причин. А вона брала та ще й як їх робила. Кілька років після її народження їй все ще казали, що дівчата не можуть голосувати на чортових виборах. Але зараз дівчата таки голосують. Ось так треба боротися з тими бісовими виродками, які вказують, що тобі можна чи не можна робити. Ти береш і все одно це робиш, чорт забирає. Ельза розглядає свої черевики. Альф розглядає свою скриньку. Потім Ельза йде в коридор квартири, бере двох шоколадних Санта-Клаусів, одного з'їдає, а другого кидає Альфу, і той ловить шоколад вільною рукою. Альф злегка знизує плечима. Думаю, твоя бабуся хотіла би, щоб ти одягала будь-яку чортову річ, яку тобі заманеться. І з цими словами він іде. Його італійська оперна музика виривається на волю, коли він відчиняє двері і зачиняє їх за собою. Ель зійде в коридор і бере всю вазу з шоколадними сантами. Потім вона бере хлопчика за руку і гукає вурса. Усі троє переходять сходовий майданчик і заходять до бабуниної квартири. А там залазять у чарівну шаву, яка перестала рости після того, як бабуня померла. У ній пахне дерев'яними стружками, і виявляється, що вона якимось чарівним чином виросла слами до таких розмірів, щоб вмістити двох дітей і вурса. Хлопчик із синдромом майже засинає і Ельза бере його із собою до країни спросоння. Вони пролітають над всіма шістьома королівствами. І коли вони звертають до Мімовасу, хлопчик упізнає, де він. Він зістрибує з хмарки тварини і біжить. Добігає до воріт, за якими вільно розливається музика Мімовасу і починає танцювати. Танцює він чудово. І Ельза танцює разом із ним. 27. Глінтвейн Пізно ввечері вурс будить Ельзу, бо йому треба на двір. Вона сонно бурмочує, що йому, певне, не треба було дудлити стільки Глінтвейну і намагається знову заснути. Та ба у вурси з'являється такий вигляд, як у всіх вурсів, коли вони збираються не на грифіндорський шарф, і тут уже Ельза вихоплює шарф і неохоче згоджується вивести його на двір. Коли вони вибираються з шафи, то Ельзина мама і мама хлопчика із синдромом усе ще застеляють ліжка. Йому треба на двір, втомлено, пояснює Ельза. Мама неохоче киває, але каже, щоб вона покликала з собою Альфа. Ельза киває. Мама хлопчика із синдромом усміхається до неї. Судячи зі слів МОД, це, мабуть, ти вчора залишила листа від твоєї бабусі в нашій поштовій скринці. Ельза зосереджено розглядає свої шкарпетки. Я вже збиралася натиснути на дзвінок, але мені якось, знаєте, не хотілося. Турбувати. Чи щось таке. Мама хлопчика знову усміхається. Вона пише, що їй шкода. Твоя бабуся має на увазі. Просить вибачення за те, що більше не зможе нас захищати. А ще вона пише, щоб я довіряла тобі. Завжди. А потім вона просить, щоб я постаралася зробити так, щоб ти довіряла мені. Можна мені запитати вас щось не дуже вічливе, наважується Ельза, кулупаючи пальцем свою долоню? Безумовно. Як ви витримуєте жити і постійно боятися? Тобто, коли ви знаєте, що хтось такий, як Семполює на вас. Люба Ельзу, шепоче Ельза на мамою сміхається вибачливо до мами хлопчика. А вона просто махає рукою, мовляв: "Не має значення, все гаразд. Твоя бабуся казала, що іноді треба робити небезпечні речі, бо без цього ми не зовсім люди". Вона запозичила це із братів Левіяче серце, каже Ельза. Мама хлопчика повертається до Ельзиної мами з таким виглядом, ніби хоче змінити тему. Можливо, більше для Ельзи, ніж для себе. Ви вже знаєте, це хлопчик чи дівчинка? Мама всміхається, майже винувато і хитає головою. Ми хочемо почекати до народження. Це буде вона, він, повідомляє їй Ельза. Вигляд у мами стає розгублений. Я теж не хотіла знати до народження, тепло каже мама хлопчика. Але потім я захотіла дізнатися про нього все й одразу. А вже ж саме так і я відчуваю. Неважливо, хто це буде, аби було здорове. На маминому оближчість з'являється винуватий вираз, що й на останні слова злітають із її губ. Вона кидає погляд повз Ельзу на шафу, де спить хлопчик. Вибачте, я не мала на увазі, намагається вона пояснити, та мама хлопчика одразу перебуває її. О, не просіть вибачення, все гаразд. Я знаю, що люди кажуть, але він здоровий, у нього просто всього трохи понадміру, можна так сказати. Я люблю, коли всього забагато радісно вигукує Ельза, але потім теж бурмоче, крім бургерів кворм я завжди викидаю з них помідори. І тоді обидві мами так сміються, що звук їхніх голосів луною відбувається від стін, і, здається, це саме те, що найбільше було їм потрібно. І хоч це вийшло ненавмисно, Ельза вирішує записати це на свій рахунок. Альф чекає на неї, а вурса на сходах. Ельза дивується, як він дізнався, що вони йдуть. Темрява на дворі така густа, що якби ви кинули сніжок, то вже б не бачили його ще до того, як кинули. Вони прокрадаються під балконом Брітмарі, щоб вурса ніхто не побачив. Вур заткнувку ще з таким виглядом. Ніби був би вдячний, якби йому дали спокійно почитати газету або що. Ельза і Альф вічливо відвертаються. Ельза прокашлюється. Дякую, що допомогли мені з Рено. Альф пирхає. Ельза засовує руки в кишені. Кент виродок. Це його треба отруїти. Голова Альфа повільно повертається. Не кажи так. Як? Не говори так трясся. Що? Він же виродок, хіба ні? «Можливо, але при мені не називай його так, чорт забирай!» «Хіба не ви весь час називають його чортовим ідіотом?» «А ж, мені можна, тобі ні!» «Чого це?» «Альфова шкіріна куртка скрипить, бо мені можна шпетити свого молодшого брата, а тобі ні!» Багато різноманітних вічностей знадобилося Ельзі, щоб перетравити цю інформацію. «Я цього не знала», – нарешті спромагається вона сказати. А чому ви так погано ставитесь один до одного, якщо ви брете? Родичів не вибирають, бурмоче Альф. Еліза не знає, що на це сказати. Вона думає про половинку, Та розуміє, що краще не треба, тому змінює тему. А чому у вас немає дівчини? Не твоя чортова справа. Ви колись закохувались? Я вже в біса дорослий. Ясно, як чорт що закохувався. Всі якось закохуються в біса. «Скільки вам було років?» «Першого разу?» «Так, десять. А другого разу?» Альфа шкіряна куртка скрипить. Він дивиться на годинник і рушає до будинку. «Не було ніякого другого разу». Ельза вже збирається ще щось спитати. І тоді вони чують це. Точніше, вурс чує це. Крик. Вурс вискакує з кущів і кидається в темряву, як чорний спис. А потім Ельза вперше чує його гавкіт. Їй здавалося, що вона і раніше чула його гавкіт. Та то їй лише здавалося. Все, що вона чула раніше, було писком і дзявкутінням порівняно із цим. Від цього ревіння захиталися стіни будинку. Це бойовий клич. Ельза добігає туди перше. Вона бігає краще, ніж Альф. Брідмарі із кридяним обличчям стоїть за кілька метрів від дверей. Ось з нього валяється пакет з продуктами. З нього повипадали людяники і комікси. За кілька кроків від неї стоїть Сем. І з ножем у руці. Вурс рішуче стає між ними, його передні лапи встромлені в сніг, як бетонні колони, зуби вишкірені. Сем стоїть нерухомо, та Ельза бачить, що він вагається. Він повільно обертається і бачить її. І його погляд стирає її хребет на порошок. Її коліна хочуть підігнутися, пірнути в сніг і зникнути. Лезо нозове блискує світлі вуличних ліхтарів. Семова рука висить у повітрі, його тіло судомлене від злоби. Його очі пронизують її, холодній ворожі. Та Ельза бачить, що ніж направлений не на неї. Ельза чує ридання брітмарі. Вона не знає, чи це спрацьовує інстинкт чи відвага, а може це чистісінька дурість. Бабуня завжди казала, що вона і Ельза були з тих людей, які десь глибоко всередині слабуваті на голову і що це колись доведе їх до біди. Але Ельза біжить. Біжить просто на насемо. Вона бачить, що він опускає ніж на кілька сантиметрів, а другу руку піднімає як пазур, щоб ухопити її, коли вона стрибне. Та Ельза не встигає добігти туди. Вона врізається у щось сухе і чорне, відчуває запах сухої шкіри. Чує скрип альфової куртки. І ось уже Альф стоїть перед Семом у такій самій воєвничій позі. Ельза помічає, як у його долоню з рукава виповзає молоток. Альф спокійно похитує його з боку в бік. Семів ніж не рухається. Вони не зводять очей один з одного. Ельза не знає, скільки вони так стоять. Упродовж скількох вічностей казок. Здається, минають усі можливі вічності. Здається, ніби вона може вмерти, ніби страх розриває її серце. Поліція вже їде, нарешті видавлює Альф низьким голосом. Його голос видає, що йому шкода. Шкода, що вони не можуть покінчити з цим тут і зараз. Очасами спокійно переходять з Альфа на Вурса. Шерсть на загривку Вурса не стовбурчена. Він гарчить і в його легенях наче чується віддалений грім. Легка посмішка нестерпну довго кривить Семові губи. Потім він робить крок назад і його поглинає темрява. Патрульна машина гальмує на їхній вулиці, але Сема давно і слід ухулок. Ельза падає в сніг, наче з її годижини просто витрусили все, що там було. Вона відчуває, що Альф бере її на руки. І чує, як він всупить вурсу, щоб той швиденько біг нагору, поки поліція його не помітила. Ей зачує, як важко дихає бріт марі і як поліціянти біжать по хрусткому снігу, але її свідомість уже відлітає кудись далеко. Їй соромно, соромно, що вона так боїться, що просто заплющує очі і зникає у свої думки. Жоден лицар Міамасу ніколи не був настільки паралізований страхом. Справжній лицар стоїть на посту, не згинається і не ховається в сон. Але вона нічого не може вдіяти. Занадто багато реальності для майже восьмирічної дитини. Ельза прокидається на ліжку в бабуниній спальні. Тут тепло. Вона відчуває ніс вурса на своєму плечі і гладить його голову. Ти такий хоробрий, шепоче вона. Може, тоді він заслужив трохи печива, питає вурс усім своїм виглядом. Ельза вислизає із пропітнілих простирадл на підлогу. У двері їй видно маму, яка стоїть у коридорі, в неї сіре обличчя. Вона так несамовито кричить на Альфа, що аж плаче від люті. Альф стоїть мовчки, не думаючи виправдовуватися. Ельза біжить у мамині обійми. «Вони не винні, вони лише намагалися мене захистити», – плаче Ельза. Її перебиває голос Брітмарі. «Ні, безперечно, це моя вина». «Моя вона, тільки моя. Це все, безперечно, тільки моя вона, Ольріко». Ейзе повертається до Брітмарі разом із тим, помічаючи, що в коридорі стоять іще й Мод з Ленартом, і мама хлопчика із синдрому. Усі дивляться на Брітмарі. Вона складає руки на животі. Він стояв перед дверима з надвору, ховався, але я почула запах тих сигарет. Отож, я зауважила йому, що в нашій асоціації орендарів не курять. А він тоді витяг у той. На слові ніше нерви здають, і голос Брітмарі знову ламається. У неї вкрай ображений вигляд, як у того, хто останнім дізнається секрети. Ви всі знали, хто це, а як же, та хоч би хто подумав попередити мене, так ні, навіть незважаючи на те, що я старша з питання інформації у цій асоціації мешканців. Брітмарі розправляє зморшку на спідниці. Цього разу справжню зморшку. Біля її ніг лежить пакет із людяниками і коміксами. Мот обережно торкається руки Брітмарі, але та відсмикує руку. Мот співчутливо усміхається. А дикент, м'яко питає вона. Він на діловій зустрічі відрізає брітмарі. Альф дивиться на неї, потім на пакети з супермаркету, а потім знову на неї. Що ви там робили в таку пізню годину? Діти Кента отримують людяники і комікси, коли приходять на Різдво. Завжди. Я була в магазині. Вибачте, Брітмарі, ми просто не знали, що казати. Послухайте, чому б вам просто не залишитися тут сьогодні вночі, коли ми всі разом то безпечніше. Брітмарі оглядає всіх поверх кінчика носа. Я сплю вдома. Кент прийде додому ввечері. Я завжди вдома, коли приходить Кент з зеленими очима піднімається сходами позаду неї. Брітмарі рвучко обертається, зелені очі пильно дивляться на неї. Вам давно вже треба втрутитися, заявляє Брітмарі. Зеленока поліціянка не каже нічого. За нею з'являється ще один поліціян, і Ельза бачить, як він розгублюється, помічаючи Ельзої маму. Він явно не забув, як супроводжував їх до лікарні, щоб, доправивши їх туди, побачити, як вони втекли. Демет намагається запросити їх обох на каву, та поліціан-практикант певний віддав би перевагу обшуку території із собаками. Проте, наткнувшись на суворий погляд начальниці, нахиляє голову і дивиться в підлогу. Зеленока Lenovoка говорить, і її голос ніби миттю заповнює всю кімнату. Ми знайдемо його, каже вона, не зводячи погляду з Брітмарі. А тепер стосовно того пса, до якого Кен телефонував учора Брітмарі, він сказав, що ви знайшли на сходах собачу шерсть. Ви бачили її сьогодні ввечері? Ельза затамовує подих. Настільки, що забуває здивуватися, чому це зелені очі звертаються до Брідмарії Кента на ім'я. Брідмарі розглядається по кімнаті. На Ельзу, і на маму, і на Мод, і на Ленарта, і на маму хлопчика із синдромом. В останню чергу на Альфа. На його обличчі взагалі немає жодного виразу. Зелені очі оглядають коридор. Вельземо криють долоні, коли вона стискає і розтискає кулаки, щоб її руки перестали тремтіти. Вона знає, що Ворс спить усього за кілька метрів позаду неї, в бабуниній спальні. Знає, що це кінець, але не знає, що тепер робити. Вони з вурсом ніколи не прорвуться через усю оту поліцію, яка тувчеться внизу. Це не під силу навіть вурсу. Його просто застрелять, уб'ють. Ельза із жахом думає, невже цей чоловік Тінь так усе спланував. Бо ж він не посмів битися з вурсом. А без вурсу і вовчого серця замок беззахисний. Брідмарі стискає губи, коли бачить, що Ельза дивиться на неї. Змінює положення рук на животі і пирхає з якоюсь несподіваною, новою впевненістю в собі, відповідаючи зеленим очам. Можливо, ми помилилися, Кент і я. Може, то була і не собача шерсть, а щось інше. Що й не дивно, враховуючи, скільки підозрілих людей крутяться тут на сходах цими днями. Каже, вона напіввибачливо, напівдокірливо і поправляє брошку на квітчастому жакеті. Зелені очі михцем зиркає на Ельзу. Потім вона різко киває, мовляв, справу закінчено і закрито, і запевняє їх, що вночі будинок буде під наглядом. Перш ніж хтось устигає щось сказати, поліціянти вже збігають сходами вниз. Ельзена мама важко дихає. Напростягає руку брітмарі, але брітмарі відступає Очевидно, вам дуже весело тримати від мене секрети. Це так смішно виставляти мене ідіоткою, так вам здається? Будь ласка, брітмарі намагається сказати мод, але брітмарі хитає головою, бере свій пакет і виходить, чітко карбуючи крок добромисно. Та Ельза помічає, як Альф дивиться на неї, коли вона йде. Вор стоїть у дверях спальні з таким самим виразом, і тепер Ельза знає, хто така Брітмарі. Мама теж іде вниз. Ельза не знає чому. Ленар наливає трохи кави. Джордж дістає ще яєць і готує Глінтвейн. Мот роздає печиво. Мама хлопчика із синдромом залазить у шафу, шукаючи сина, і Ельза чує, як він сміється. Така в нього тепер суперсила. Альф виходить на балкон, і Ельза йде за ним. Довго нерішуче стоїть позаду нього, потім приєднується і дивиться вниз через перила. Зелені очі стоїть на снігу, розмовляючи з Ельзиною мамою. Поліціянтка всміхається так само, як усміхалася бабуні в поліційному відділку того разу. «Вони знають одна одну?» – здивовано питає Ельза. Альф киває. «Принаймні знали. У твоєму віці вони були не розлий вода». Ельза дивиться на маму і бачить, що вона досі сердита. Потім вона розглядає молоток, який Альф поставив у куток балкона. «Ви збиралися вбити Сема?» Погляд Альфових очей вибачливий, але чесний. Ні. А чому ж мама тоді так сердилася на вас? Альфова шкіряна куртка легенько здіймається. Вона сердилась, що їй там не було з молотком у руці. Ельза зводить плечі. Обхоплює себе руками від холоду. Альф накидає на неї свою шкіряну куртку. Ельза тоне в ній. Іноді мені здається, що я би хотіла, щоб хтось убив Сема. Альф не відповідає. Ельза дивиться на молоток. «Тобто, начебто, убив якось так. Я знаю, не можна думати, що людина заслуговує на смерть. Але іноді я не впевнена, що люди, такі як він, заслуговують на життя». Альф спирається на перила булкона. «Це людське. По-людськи бажати комусь смерті?» Альф спокійно хитає головою. «По-людськи сумніватися». Ельза ще глибше ховається в курці намагається бути хороброю. «Мені страшно», – шепоче вона. «Мені теж», – каже Альф. І більше вони про це не говорять. Коли всі лягають спати, вони з вурсом виходять на двір, але Ельза знає, що її мама спостерігає за ними. Ельза впевнена, що зелені очі теж бачать їх, що вона теж спостерігає за ними десь тут у темряві, так само, як робив би вовче серце, якби був тут». І Ельза намагається не докуряти вовчому серцю за те, що його немає тут, за те, що він покинув її в біді, хоч обіцяв завжди її захищати. Та виходить не дуже добре. Ельза не говорить до Альфа, він теж мовчить. Це ніч перед Різдвом, але все якесь дивне. Коли вони повертаються сходами нагору, Альф ненадовго зупиняється перед дверима Брітмарії. Ельза бачить, як він дивиться на них. Так, як дивиться той, у кого був перший раз, але не було другого і більше взагалі ніякого. Ельза дивиться на різдвяні прикраси, які вперше не пахнуть піцою. «Скільки років дітям Кента?» Вони дорослі, гірко, каже Альф. То чому ж тоді Брітмарі каже, що вони люблять людяники і комікси?» Брітмарі щороку запрошує їх на різдвяну вечерю. Вони ніколи не приходять. Востаннє приходили ще дітьми. «Тоді їм подобалися людяники й комікси», – спустошено відповідає Альф. Коли він човгаючи, рушає далі нагору, а Ель зайде за ним, ворс залишається на місці. І хоч яка вона кмітлива, а їй доводиться довгенько подумати, перш ніж вона розуміє чому. Два принці так любили принцесу Міплорісу, що билися за її кохання, поки не зненавиділи один одного. У принцеси Міплоріусу колись був скарб, який украли відьма, і тепер принцеса живе в королівстві Скорботи. А Ворс охороняє ворота її замку, бо це його робота. 28. Картопля Ельза не підслуховувала. Вона не з тих людей, які підслуховують, особливо Різдвяного ранку. Просто так сталося, що наступного дня рано-раненько вона стояла на сходах і почула розмову Брід Марії Кента. Це вийшло ненавмисне. Ельза шукала в Урсі свій грифідорський шарф. А двері квартири Кента в Брітмарі були відчинені. Коли вона трохи постояла там і послухала, то збагнула, що якщо прийде повз їхні двері зараз, то вони її помітять і виглядатиме, ніби Ельза стояла на сходах і підслуховувала навмисне. Тому вона просто залишилась на місці. Брідмарі гукав Кент зсередини. Судячи з відлуння, він був у ванній. А судячи з гучностю його вереску, Брітмарі була дуже далеко. Так, відповіла Брідмарі, наче вона стояла дуже близько до нього. «Де моя чорт-електробритва?» – репетував Кент, не вибачаючись за крик. Ельзі це дуже не сподобалось, бо треба було казати «чортова», а не «чорт». «Друга шухляда», – відповіла Брітмарі, – «чого ти її туди поклала? Вона завжди в першій шухляді». Вона завжди була в другій шухляді. Відчинилася друга шухляда, потім почувся звук електробритви. Але не почулося нічого, навіть трошки схожого на «дякую» від Кента. Брідмарі вийшла в коридор, висунулася із вхідних дверей, тримаючи костюм Кента. Обережно змила щітку і невидиму пушинку з рукава. Вона не побачила Ельзу, принаймні Ельзі так здалося. І оскільки Ельза була не зовсім впевнена, вона зрозуміла, що тепер мусить залишатися на місці і робити вигляд, що вона тут у якійсь справі. перевірити міцність порил або якось так. А зовсім не тому, що вона підслуховувала. Усе це щось дуже ускладнилось. Брідмарі знову зникла в квартирі. Ти поговорив із Девідом і Пернілою, привітно запитала вона. Так-так, то коли вони прийдуть? Якби ж я в біса знав, але ж мені треба знати, на коли готувати, Кенте. Давай просто будемо їсти тоді, коли вони прийдуть. О шостій, може, о сьомій, відмахнувся Кент зневажливо. То коли, Кенте? спитала Брітмарі стурбовано, о шостій чи о сьомій? Господи, Брітмарі, та яка в різниця? Якщо немає ніякої різниці, то може о шостій. 30 підійде? Чудово, хай буде. Ти сказав їм, що ми стандартно їмо о шостій. Ми завжди їмо о шостій то ти сказав це Девіду і Пернілі? Ми вечерюємо о шостій споконвіку. віку. Вони, мабуть, уже це знають, сказав Кен, зітхнувши. Розумію. Щось, мабуть, несподівано змінилося? Ні-ні, хай буде о шостій. Якщо вони не прийдуть, значить не прийдуть, сказав Кен так, наче був абсолютно впевнений, що вони не прийдуть. Мені треба йти, у мене зустріч із німцями, додав він, виходячи з ванної. «Я просто стараюся влаштувати чудове різдво для всієї сім'ї, Кенте», сказала Брітмарі засмучено. «То що, не можна просто розігріти чортову їжу, коли вони прийдуть?» «Якби я тільки знала, коли вони прийдуть, то я б потурбувалася про те, аби їжа була гаряча якраз до їхнього приходу», сказала Брітмарі. «Давай будемо їсти, як усі зберуться, якщо це так збійся важливо». «То коли ж тоді всі зберуться?» «Чорт, Брітмарі, я не знаю». Ти ж їх знаєш, не можуть прийти о 6, а можуть і о 8.30. Брітмарі витримує кілька зловісних секунд. Потім глибоко вдихає і намагається вирівняти свій голос, як роблять, щоб не показувати, що всередині все кипить. Не можна їсти різдвяну вечерю о 8.30, Кента. Я знаю, отож діти просто поїдять тоді, коли вони піса прийдуть сюди. Не обов'язково так дратуватися, сказала Брітмарі, теж трохи роздратовано. Де мої чортові запанки? спитав Кент і почав никати по квартирі, а напівзав'язана креватка метлялася в нього носи ледве встигаючи за ним. У другій сухляді комода, відповіла брідмарі. Хіба вони не в першій завжди? Вони завжди лежали в другій. Ельза просто тут стоїть. Звісно, не для того, щоб підслуховувати, але в коридорі, якраз біля вхідних дверей, висить велике дзеркало. Із того місця на сходах, де стоїть Ельза, їй видно відображення Кента в ньому. Брідмарі акуратно розправляє комірець його сорочки над кроваткою і обережно чистить вилоги піджака. «Коли ти будеш удома, тихо питає вона. «Табі з його знає, ж розумієш, які ті німці. Не чекай мене!» – ухильно відповідає Кент, вивільняється з її рук і прямує до дверей. Коли повернешся, будь ласка, вкинь сорочку прямо в пральну машину, каже Брітмарі, і поспішає за ним, аби струсити щось із його холоші. Кен дивиться на свій годинник, так як чоловіки з дуже дорогими годинниками, коли дивляться на них. Ельза знає про це, бо Кен сказав Ельзаній мамі, що його години коштує більше, ніж Кія. У пральну машину, Кенте, будь ласка, щойно повернешся додому, догукує Брід Марі. Кент виходить на сходовий майданчик, не відповідаючи, помічає Ельзу. Навряд чи він думає, що вона підслуховувала, але зустрічі не дуже радіє. Йо, каже він, дурнувато вишкіряючись із таким виглядом, який буває в усіх дорослих чоловіків, які кажуть йо дітям, вирішивши, що діти саме так і розмовляють. Ельза не відповідає, тому що вона так не розмовляє. У Кента дзвонить телефон. Це новий телефон, помічає Ельза. На Кентовій фізіономії написано, що він хоче сказати їй, скільки він коштує. Це німці телефонують, каже він, і раптом на його обличчі починає проступати згадка про те, що це саме вона спричинила вчорашній інцидент на сходах підвалу, після якого його попередній телефон геть вийшов з ладу. А ще на його фізіономії написано, що Кент згадує і про отруту, і про те, скільки вона коштує. Ельза поводить плечима, ніби викликає його на бійку. Кент вирощить Яволь Клауси у свій новий телефон і зникає на сходах. Ельза робить кілька кроків до сходів, але в дверях зупиняється. У дзеркалі їй видно ванну. Там стоїть брітмарі, акуратно скручує шнур від Кентової електробритви і кладе її в третю шухляду. Вона виходить у коридор, помічає Ельзу, складає руки на животі. «А, ясно, ясно», – починає вона. «Я не підслуховувала», – одразу заявляє Ельза. Брітмарі поправляє пальта на вішалках у коридорі, ретельно чистить тильною стороною руки всі пальта і куртки Кента. Ельза засовує кінчики пальців у кишені джинсів і бурмоче. Дякую. Брітмарі здивовано повертається. Вибач. Ельза стогне, як кожна майже восьмирічна дитина, якій доводиться дякувати двічі. Я сказала дякую за те, що ви нічого не сказали поліції про... Каже, вона зупиняючись, перш ніж сказати вурса. Брітмарі, схоже, розуміє. Тобі треба було попередити мене про це страшне створіння, юна леді. Це не страшне створіння, поки когось не покусає. Він ніколи нікого не вкусить. І він урятував вас від Сема, бурчить Ельза. Брітмарі збирається щось сказати. Та передумує, бо вона знає, що це правда. Ельза теж збирається щось сказати і теж передумує. Бо знає, що Бритмарів фактично віддала борг. Ельза заглядає в квартиру через дзеркало. А чому ви кладете бритву не в ту шухляду? питає вона. Бритмарів все струшує і струшує і струшує щось зі спідниці. Складає руки. Не знаю, про що ти говориш, каже вона, хоча Ельза чудово бачить, що вона знає. Кен казав, що бритва завжди лежить у першій шухляді, а ви сказали, що вона завжди лежить у другій шухляді. «А тепер, коли він пішов, викладете її в третю шухляду», – сказала Ельза. І тут обличчя Брідмарі стає розгубленим на кілька секунд. Потім якимось іншим. Самотнім, напевно. А потім вона бурмоче. «Так-так може бути. Можливо, я так зробила». Ельза задирає голову. «Чому?» І тоді западає тиша на цілу вічність казкових тиш. А потім Брідмарі шепоче, ніби забувши, що перед нею стоїть Ельза». Бо мені подобається, коли він вигукує моє ім'я, а потім Брітмарі зачиняє двері, а Ельза стоїть перед дверима і намагається викликати в себе неприязнь до Брітмарі, але в неї не дуже виходить. 29 швейцарські маренгі. Треба вірити. Так завжди казала бабуня. Треба вірити в щось, аби розуміти казки. Неважливо, у що саме ти віриш, але щось мусить бути, бо інакше можеш забути всю бісову історію. І, може, зрештою, це саме те, про що тут йдеться. Ельза знаходить свій грифіндорський шарф у снігу перед будинком, де вона його впустила минулого вечора, коли кидалася на Сема. Зеленока поліціянтка стоїть за кілька метрів. Сонце ще тільки встає. Під ногами хрускотить сніг, наче тріскаються кукурудзяні баранці. «Привіт!» – заговорює Ельза. Зелені очі мовчки киває. «Ви не любителька поговорити, так?» Зелені очі усміхаються. Ельза закутується в шарф. «Ви знали мою бабуню?» Поліцянка уважно дивиться на прохід вздовж стіни будинку, охоплює поглядом невеличку вулицю. «Всі знали твою бабусю». «І мою маму?» Зелені очі знову киває. Ельза примружується. Альф каже, що ви були найкращими друзями. Зелені очі киває ще раз. Ельзі цікаво, як це воно мати найкращого друга свого віку. Потім вона мовчки стоїть біля поліціянки і дивиться, як сходить сонце. Здається, буде чудовий святвечір, вечір, незважаючи на все, що сталося. Ельза прокашлюється і прямує до входу в будинок та зупиняється, взявшись за ручку дверей. «Ви тут стояли на сторожі всю ніч?» Зелені очі знову киває. «Ви вб'єте якщо він повернеться?» «Сподіваюся, ні». «Чому ні?» «Бо вбивати не моя робота». «А яка ж тоді у вас робота?» «Захищати». Його чи нас?» – докірливо питає Ельза. «Усіх». «Так це ж він небезпечний, а не ми». Зелені очі невесело всміхається. «Коли я була маленькою, твоя бабуся казала, якщо стаєш поліціянтом, то не можеш вибирати, кого захищати. Ти мусиш намагатися захищати всіх. «А вона знала, що ви хочете стати поліціянткою?» – питає Ельза. Саме вона й змусила мене захотіти нею стати. «Чому?» Зелені очі заусміхалися. Тепер по-справжньому. Бо коли я була маленькою, я всього боялася. А твоя бабуся сказала мені, що я повинна робити те, чого найбільше боюся. Я повинна сміятися над своїми страхами. Ельза киває, наче знаходить підтвердження тому, що вже знає. «Це були ви і мама, правда ж? Золоті лицарі, які врятували балакуючу гору від негайнищих страхів і побудували Міаудакас. Це були ви і мама!» Поліціянка мимоволі піднімає брову. «Здається, у нас було багато релей у казках твоєї бабусі». Ельза відчиняє двері, ставить ногу на поріг і зупиняється. «Ви спочатку познайомилися з моєю мамою чи з бабунею?» «І з твоєю бабусею!» «Ви одна із тих дітей, що на стелі в її спальні, так?» Зелені очі дивиться просто на Ельзу. Вона знову щиро всміхається. «Ти розумна! Твоя бабуся завжди казала, що ти найрозумніша дівчинка, яку вона зустрічала!» Ельза киває. Двері зачиняються за нею, і на цьому чудовий світвечір закінчується. Незважаючи ні на що, Гель шукає вурса в, в комірчині та верно, але всюди порожньо. Вона знає, що шафа в бабунині спальні теж порожня і що в мамині із Джорджем в квартирі вурса точно немає, бо жод здорове створіння не переживе там Різдвяного ранку, бо на Різдво мама ефективніше, ніж будь-коли. Щороку мама, як правило, починає робити Різдвяні покупки ще в травні. Мама каже, це тому, що вона організована. І з чим бабуня зазвичай не згоджувалась і казала, що насправді це тому, що вона дупа. І тоді Ельзі доводилося досить довго сидіти в навушниках. Але цього року мама вирішила дозволити собі трохи вільнодумства і безумства. Настільки, що дочекалася аж 1 серпня, перш ніж спитати Ельзу, що вона хоче на Різдво. Мама дуже розсердилася, коли Ельза відмовилася їй сказати, навіть коли Ельза прямо спитала її, Невже вона не розуміє, наскільки може змінитися людина за півроку, якщо їй всього майже вісім років? Тож мама зробила так, як мама робить завжди. вона взяла і купила подарунок на свій розсуд. І попала туди, куди і завжди – пальцем у небо. Ельза знає це, бо їй чудово відомо, куди мама ховає подарунки. А чого ж іще чекати, купуючи подарунок майже восьмирічній дитині на п'ять місяців раніше? Отож, цього року Ельза матиме три книжки про різні речі, які так чи інакше стосуються персонажів із книжок про Гаррі Поттера. Вони загорнуті в папір, який Ельзі дуже подобається. Ельзі все це відомо, бо перший мамин подарунок був їй абсолютно непотрібний, і коли Ельза повідомила про це маму в жовтні, вони десь із місяць сперечалися, А потім мама здалася і натомість дала Ельзі гроші, щоб вона пішла і купила те, що їй подобається. А потім вона загорнула це в папір, який їй дуже подобався, і поклала поконок у мами не такий секретний сховок, а потім похвалила маму за те, що вона завжди така уважна, чуйна, і точно вгадала, що Ельза хотіла цього року в подарунок. І тоді мама назвала Ельзу «Грінч» – «Краді Різдва». І Ельза неухильно дотримується цієї традиції. Вона дзвонить у двері Альфа разів шість, поки він не відчиняє. На ньому халат, і він, як завжди, розтратований. У руці чашка з напису «Джувантас із кавою». «Що треба?» – гиркає Альф. щасливого різдва», – каже Ельза, не відповідаючи на запитання. «Я сплю», – буркає він. «Це різдвяний ранок повідомляє йому Ельза. «Я це знаю», – каже він. «Чому ж ви тоді спите?» «Я дуже пізно ліг минулої ночі». «І що ж ви робили?» Альф сьорбає каву. «Що ти тут робиш?» «Я перша спитала», – наполягає Ельза. «Це не я стою посеред ночі в тебе перед дверима. Це не середина ночі. І сьогодні різдво». Альф відпиває ще кави. Ельза роздратовано штурхає ногою килимок біля дверей. «Я не можу знайти вурса». «Я теж це знаю», – киває Альф ніби між іншим. «Звідки?» «Бо він тут». Ельза брови злітають. У неї такий вираз обличчя, наче вона щойно сіла на свіжу пофарбовану лавочку. То Ворс тут? Так. Чому ж ви нічого не кажете? Також ось жив Біса сказав. А чому він тут? Бо Кент прийшов додому п'ятій ранку, а він не міг сидіти на сходах. Кент міг викликати поліцію Бісова душа, якби побачив, що він і досі в будинку. Ельза заглядає в квартиру Альфа. Вурс сидить на підлозі і хлепче щось із великої металевої миски перед ним. Там написано «Джувентаз». На мисці, тобто. «А звідки ви знаєте, у котрій годині Кен прийшов додому?» «Бо я був у гаражі, коли він приїхав на своєму БМВ», – виродок, – нетерпляче каже Альф. «А що ви робили в гаражі?» – терпляче допитується Ельза. В Альфа на обличчі написано, що це дурне запитання. «Я чекав його». «І як довго ви його чекали?» «До п'ятої години, я ж сказав, чорт, забирай, гарчить він». Ельза подумає, чи не обійняти його, та потім передумує». Вурс підводить голову від металевої миски з надзвичайно задоволеним виглядом. Щось чорне капає в нього з носа. Ельза повертається до Альфа. «Альфа, ви що, дали Вурсу каву?» Так, каже Альф, явно не розуміючи, що тут такого страшного. «Він тварина! Навіщо ви дали йому каву?» Альф шкребе свій скальп, що для нього рівнозначно чухання чуприни. Потім він поправляє халат. Альза помічає в нього на грудях товстий шрам. Він бачить, що вона його помітила і сердиться. Альфіде в спальню і зачиняє двері, а коли виходить, то на ньому вже шкіряна куртка зі значком таксі. Хоч сьогодні і різдво. Вони дозволяють вурсу помчитися в гаражі, бо навколо будинку тепер ще більше поліції. І навіть вурс довго не витримає, випивши цілу миску кави. Бабуні це сподобалося б – в гаражі. Брідмарі впаде в ступор. Коли вони піднімаються на гору, квартира мами й Джорджа сповнена пахощами пасти гретен з брандським соусом і швейцарських меренг, бо мама вирішила, що цього року всі в будинку будуть святкувати. Різдво разом. Ніхто з нею не сперечався, почасти тому, що це була гарна ідея, а почасти тому, що з мамою ніхто ніколи не сперечається». А Джордж тоді запропонував кожному приготувати свою улюблену страву для різдвяного фуршету. «Ось який молодець цей Джордж», – кажеться Ельза. Улюблена страва хлопчика із синдромом – швейцарські меренги. Саме їх і приготувала для нього його мама. Власне, його мама розсипала всі інгредієнти, а потім Ленард збирав з підлоги всі меренги. А тоді Мод зробили справжні швейцарські меренги. А хлопчик і його мама тим часом танцювали. А потім Мот і Ленарк подумали, що було б непогано, якби жінка в чорній спідниці також відчула свою причетність до цього дійства. Тому вони спитали її, чи не хотілося б їй приготувати щось особливе. Вона сиділа в глибині квартири, прокипівши до стільця. Вигляд у неї був дуже розгублений. І вона щось бурмутіла про те, що вже кілька років взагалі не готувала. «Коли живеш сам, то мало готуєш», – пояснила вона. І тоді МОД дуже засмутилася і попросила вибачення за свою неделікатність. А жінці в чорній спідниці стало так шкода МОД, що вона взяла і приготувала пасту гретен з беарнським соусом, бо це була улюблена страва її хлопчиків. Тому всі пригощаються швейцарськими меренгами і пастою гретен з беарнським соусом, бо сьогодні все ж різдво. Хай там що! Вурс отримує від МОД два відерця булочок з корицею, а Джордж іде в підвал по Альзону Ваночку, в якій її купали, коли вона була маленька, і наповнює її Глінтвейном. Після такого стимулу Вурс погоджується посидіти годину в бабуниній шафі, і тоді мама спускається і запрошує поліціянтів з надвору. Зелені очі сидять біля мами, вони сміються. Поліціян-практикант теж тут. Він з'їдає найбільше швейцарських меренг